Fyrra þessa lónikubréf, fymti kafli. En um tíma tíðir hafið þið, bræður og systur, ekki þörfa á að ykkur sé skrifað. Þið vitið það sjálf gjörðla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja, friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konum og þeir munu alls ekki undan komast. En þið, sískin, eruð ekki í myrkri, svo að dagurinn geti komið yfir ykkur sem þjófur. Þið eruð öll börn ljósins og börn dagsins. Við heyrum ekki nóttunni til eða myrkrinu. Sobnum því ekki eins og aðrir heldur vökum og verum alls gáð. Því að þau sem sofa, Svofa um nætur og þau sem drekka sig drukkin, drekka um nætur. En við sem heyrum deginum til, skulum vera allskáð, klætt trú og kærleika sem brynju og voninu um frelsun sem hjálmi. Guð hefur ekki ætlað okkur að verða reyðinni að bráð, heldur að öðlast sálu hjálp, sakir drottins vors, Jesú Krists. Hann dó fyrir okkur til þess að viðmættum lifa með honum hvort sem við vökum eða sofum. Hvet ég því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Ég býð ykkur syskinn að meta þá að verðleikum sem erfiða á meðal ykkar veita ykkur forstöðu og kenn ykkur að lifa í samfélagi drottins og auðsynið þeim sérstaka virðingu og kærleika fyrir starf þeirra, lifið í friði ykkar á milli. Ég hvet ykkur sískinn, vandið umvið yðjulausa, hugræstið ístöðu litla, takið að ykkur óstyrka, verið þólinmóð við alla. Gætið þess að enginn gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði hvert við annað, og við alla aðra. Verið ættið glöð, byðið án afláts, þakkið alla hluti því að það er viljið guðs með ykkur í Kristi Jésum. Slökkvið ekki andan, fyrirlítið ekki spádomsorð, prófið allt, haldið því sem gott er, en forðist allt illt í hvaða mynd sem er. En sjálfur friðarinsk vöð helgi yður algerlega og andi yðar sál og líkami varðveitist al, heil og vammlaus við komu drottinsvors, Jésu Krists. Trúr er sáir yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Siskin, byðjið fyrir mér. Heilsið öllum í sopniðinu með heilugum Korsi Ég byð og brýni eður í drottins nafni að ég láti lesa bréf þetta upp fyrir öllum í söfniðinum. Náðinn drottins voss, Jésu Krist, sé með yfir.